Marmură Scrâșnesc asemeni marmurii severe, împotrivită asprelor ciopliri, cergingă și a dălților subțiri să-mi deie feciorească mlădiere. Cuțitul moale al dulcii opintiri, tăind prin piatră până în artere, îl simt ca un săruciu adiere, sculptându-mă din calde trăsări. Unduitoare gale și Cresc și mă înalț pe bolovanii mei, dar când securea vrea să mă supuie cu izbituri năpraznice în stei, în loc de limpezime care suie, din țândări scapări crâncene scântei. 27-12-1967 a a